شفاءان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الا يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير سره مجادله کې رد رسومات تباسلو او زواج د منافقانو او باسي عذاب ذکر کوي جاهلیت کې جواچا خله خزی تمور وی لاری پنيز دا بږي فلاق بیا بچره داوی خزا کې دنا کلچ اسلام راگی نو اوصی بن سامید یہ صحابیو اوخ پلی خزیطہ مور اوی تاخریو مرکی مغرالا و نبی علی اسلام تیفریاد کو خولا بنت سالبا جدا ما دا په پا دی کسا حکم و نبیلی اسلام ویچی دی که حکم ندیر آغالی دی کسا نشم ویلی آغیو بیا بیا جرلو فریاد بیکو ندا آیاتو ننازل شو قد سمع اللہ و قول اللتی یقیناً واریدو اللہ خبران دا آغی زنانا تجا دلو کفی چ باسي کا تاسو په حق د خپل خاون کې ا او جستانه باندې شو او تشتکی الى الله بیا به فرياعت کولا تا الله یو سنا او تحاور کوما الله او ردو سوال جواب ان الله سمیم بسیران دکا اللہ اوری دنکے دے اولا لی دنکے دے من کم من نسائیم اگا کسان جی میندی ہوئی پتاسو کیا وخپلو خضو تا جی دی تظہار ہوئی ماہن نوم مہاتہم نشکے دے دواد دی میندی ان امهاتهم الا الذين ولدنهم ندی مین ددی مگر خاص هغه حذی چې زیږول دي په نوم له کولو نمن کرم مین القولی او به شکه دي چې دا سوای مزګنا خبره کوي وزورا او دروغ وای په ان الله لاغون غفور اوږي شکل لا معفي كون کي او بخشش كون کي والذين ظاهرون من نسائهم اغه کسان چې دغه سي زهاري کړی مندي ویلې خپل خوځوتا ثم يعودون الي ما قالو ابيها پس کېږي او ما ته یې اغه خبره چکړې ده بېمانه کیږي په دې باندې کفاره ده او دا سوسي زنه دي او تحرير او رقابتن من قبل ان يتماس لازم دي پدبان دې آزادول یومړی مخک مخکې دې لاوي دونا السلام علیکم تو ازو نبی دا حکم دی چې تاسو سره واز تاسو تکول شي په دې سره الله بما تعملون خبير ولستسو فعملون باندي خبر ده عمل لم یجد اسو کنم می مرای یزا ذکی وصيام شهرین متتابعين لازمندی پدبان د روزینه ول دوامیاشته پرله پس ناغه وبکنه کوي من قبل ای سماص مخک مخکیده ملایدو نا یوبل سران فملم یستفیع سو چې طاقت نلری د درې کفاری فیثام ستی نمسکینا پس خوراک بور کښ پېتو مسکینان او ذلك کا توؤمننو بالله ورسی دا کاام چې الله ذکرکل د زی دپاره چې سو ایمان را وړی پهله باندې یقیو کې دغ په خبره او دا, باندی حدود اللہ دا, دا اللہ او پیغمبر غمبر باندې اوتلکه حد الله دا د الله کاام او حدوددي اوغ کار چې نهکوفر دی یل کا فرینا او جسو کفر کئی دا غید پارا عذاب دردناک دے اِنَّ الَّذِينِ اُحَادُ دُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ پیشک آقا کسان چه محالفت کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغامبرنا یا پا دے عمل نا کئی یاد زاننا نور حدود جوڑی کبی دی خوار او ذلیله شو کما کو بیت الذین من قبلهم څنګه چې ذلیل شيوه کسان چې مخکې دیناو وقدنزلنا ایتین باینات او یقینا چې موږ نازل کړی دی آیاتو نا او او بیم دینمانی ولل کافرین عذاب مهین او خاص داگه خلکو دا چې چه انکار کوي عذاب دا رسوا کوونکې یوما پا حغر وز یو آسوم اللہ و جمیعان جی جوندی با که اللہ دی لارا طول غن پا یوزه بانده پا یونبی امی ما عاملو خبر با که دی لارا حقیقت دا عمل چکڑه ده احسوا الله الله یاد ساتل دی و نسو او دی هر کله دی عمل الله ولا کل شین شهید الله ز بهر شی باندې حاضر ناظر الم تر تنغوري ان الله یعلم ما بالسماوات و ما فلرض بېشکه الله پويي پاغه سويي په اسوانو کې دی او پاغه سويي په زموږ دی ما یکونو من نه جواز ثلاثهن نوي یو جرګه مشوره ده خلکو د دریو تنو الله هو رابعهم مگر الله سلورم دذيده ولهم خمسهن انذ بينزو تنو الا هو سادسهم مگر الله شپغم دی, دی. ولعدنا من ذلك نکم د دینه ولاکثرا ن زیاد الا هو معهم مگر الذي سرده ای نما قانون کوم زیکچ دی ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا الله خبر کی دی لرا و حقیقت د عمل چې کړه پرد ان الله بكل شيء عليم بشكل الله پارس باندې پويږي زواجر علم ترل الذين نهو عن النجوى ان غورتاوي کسانو ته منافقانو ته چې منا کړی شیو چې جرګي باندې کوي په فیدی مشورې باندې کوي ثم هو او بیا را ګرځي هغه عمل تا جديد ته منې کړی شي او يتنا جننا او جرگي کوي او بل سره پدا شکارونو چغد گناي او غد ظلميم او معصيه الرسول او په مخالفت پیغمبر کوي ويزاجا اوکان او کله چرشی تا ته پیغمبر حيي او کان السلام عجيب او تابان دي بما لم يحييكا بلا او سلام جللنه دي جائز کړه ساده پارا غسلام زکار کی بد دعائیدم او سلام خو دعای خیر دي چ السلام علیکم او دی وی السلام علیکم موت تو ای سلام اسره لپاره بد دعایی کوي وره وی ویقولون او بیا وی فیان فوزین په خپل میان کې العمرګرو سره لولا يعذبون الله بما نقول کړي پیغمبر وی ول اولیم راځاب ران کفورن چې موږ سوید حسبوم جہنم اللہ وی کافی دے دید پار جہنم یس لونا داخل بشیغیتان و بیس المسویر اڈیر بد زید رات لو دے آداب یا ایواللزین ایمان والو اذا تناجیتم کل جتا سجرگی او مشوری کوئے فلا تتناجو بالاسم والعضوانی و الرسول نماش وری مکه وای په کار د او د ظلم زیاتی او په ګرد د بدعت چې خلاف د پیغمبر وی په تنا یو بیل و, و تقوا مشوریک وای په توحید او په سنت سره دغه دا دا مشورو مسلې او خبرې په احسان د خلق سره او پرزګاره سره وَتَقُولُ الَّذِي لَهُ تُحْشَرُونَ وَيَرِجِذَ اللَّهُ غَزَاتِنَا چي خاص هغه ته وتا سراجم کړی شي انمَن نَجَّى عَنَ الشَّيْطَانِ بيشکه تبي فيذي يرجي ومشوري چي ديکنه شيطان کار دی بس هغه نسهم کار نه کی او سله کوي ليحزن چې غم پیدا شي غمجن شي او کسان چې مؤمنان دي چې مونږ ته جرګه کوي ولی سبی ظاریم شین او ندی zarar ورکون کې حصے دې مؤمنانو ته الا به ذن اللهي هم ګرغا کار چې الله تر اف نه مقررې علی الله فني توکل المؤمنون او خاص په لبان دي یت مات کې مؤمنانو یې ځبني بل عذب يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا قيل لكم تفصحوا في المجالس قل تشويلي شتاست تا چفراخيو کې په مجلس کې مرغري رازي المان رازي زي او تپريده فافصحوا نفراخي کوي يفصح الله الله تعالی صلی الله علی فراخ در کی په جنت کې واذا قیلن شذو اکل چویل شي چې ځای خارشه دای خیرو کوي خارشه فن شذو نو خريګه ير با الله الزینا منکم او چتبکی الله کسان چې ممناندی پتاڅکی او هر کسان اوت العلم چغيله علم ورکړی شوی دی په دې اصولو د قران څنګه به او چتکی درجه تا په مرتبه بو ده اخرت کې والله بما تعملون خبير او لساتو په ټول کارونو باندې خبردار ديم یا اي الزینا ایمان وایمن والو اذ اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو چرته مشوره کوي د پیغمبر سره سوال او تاسو تینا کوي فقدمو او بینه د انجو کوم صدقه نو لې ګې مخک مخ کې مخ خپل جرګو مشورو نا صدقه ځان سره رسول سي ذالک خیرلکم دا حکم چل نازلکو اګه تاسو په اړه ډیر لویه خیر دې چې تاسو تبعه پیغمبر مخاوزګار شي او منافقان ولري شي عجیب مخني ولي و چې صدقین نو مې ووري ځن نو واطهر او دا پاکواله دې رسول نو د مال پاکواله فلم تجیدو کنو مې تاسو سشه چې صدقه کې ان الله غفور رحیم بس الله مافی کړي دا الله بخشش کوون کې د رببان اشفخت تا سوري دی ان قدديمو ب د نه جووااکمصدقات د خبرې نه چې مخک کې او مخکو لږې د خپلو مشورونه ص دقات تپارت ب تلمالال لم تفلوو ک چرې نه کوئ نه م علیکم الله مې رب ان کړي پتا سبحان دې ماف کړی اې فاقيم الصلاة وااتو الزکات واطيعوا الله ورسولا او غفر ز عملونه کوي اخو نه ماف کړي پابندي کوي او زکات ور کوي په خپل مال کې په خپل لاس او تابع داری کوي د دا الله د حکم او د پیغمبر د حکم والله خبير مما تعملون الله خبر دې پاملو چې تاسو یې کوي الم ترال الذين تولوا قوما زجر منافقان الله توینه یا کسان چې محبت ساتي دې او قوم سره کافران اذه بالله عليهم چې الله باغ غضب او دې هم داغي سره محبت ساتي ما هم منكم نذيدي استاسمر غري ولا منهم او نه د هغه مرغري دي وي او سوګندونه کوي په درو او چې مستاسو غري او ميعلمون او دي خپوي عبد الله تیار کړی دي ال هغه لپاره عذاب صح انہم سا آما کانو یعملون بیشک خلق دے چھو دیر بد دے آغا کار چھو دیئے کئی او سبری گی نا اتخذو ایمانا ام جنتا دی جوڑکڑی دی دا خپلو سوگندنو نزان لڈال تکا ڈال بانی چھو سر زان بچکی دا توری نا دی پا دی سوگندنو سر زان بچکی ا مامینا نرتورینا دوان سبیل اللہ ایم محرومشو بیرلوے نعمتنا محرومشو محرومشو بن شو ذالذ لارینا فلهم عذاب مهین <محين> خاص ذید پر عذاب دیر سوا کو ان کے لنتورنیان <لم> اموالہم ولا اولادہم دی خپل مال باندې فخر کړي او کي چرېبا د فنکي د دینه دا مالونه د ځي یو نه دا اولاد د دي مې نه الله ايشه اند الله د عذاب نازره هم اولايک اصحاب النار دغه جهنميان دي هم ويا خالدون دي با جهنم کې هميشه يوما يبعثهم الله جميعا با اورث باندي چراپور تاکی اللہ دیل دي ونڈو پا یحلفونا لو مالاتا بس اوگندو نکی کما یحلفونا لکم سن کنن تاستا قسمو نکی ویحسبونا انم علاشاء او نن دیگو مان کی چی مونگا په یو حقیو مونگا هم پا یوسائی لار باندیو خوا شتا الا این نومو خبردار دا اونافقان چی دی دا دیر دروغ جن دی استحو دا علیم الشیطانو غلبه کری دا پدی باند شیطان غلبه څنګه کړی دا فعنسا هم ذکر اللہی پس یر کری دی دی دینا دا اللہ ذکر و چی قرآن دی دا اللہ ذکر و چی توحید دی دل زکر چې هغه د دین هر یو کار دي اره نشته راځي یړکړې ته چې دنیا ته مخه کړې ده د دې ته د شیطان غلبه ويخه چې بنده د قران نه پاتې کید توحید نه پاتې کی اولایک حزب الشیطان دغه د شیطان له کړځې ال خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون له کړځې شیطان چی کنه دا وړې ربی عزتې دنیا و اخرت کې ان الذين يحادون الله ورسوله هم بيشکا کسان چې دښمنۍ او مخالفت کوي د الله او د پیغمبر د الله اولای کفل ازلین دا خلک به په لري خوارو ذلیلو خلقو کې راشي كتب الله انا ورسلي اللہ لیکل کری دی با قیدہ دی خبری چلاوی زب انا و رسولی او زما پیغمبران ان الله قوي و نعزیز بشک اللہ دیر زور و طاقت والده لا تجد قوما یومنون باللہ والیوم الاخره تب نموم دا جری مانروړي په الله باندې پرځدا خيرت باندې یو د نمن حد الله او رسوله ابيہ محبت کوي داغه چا سره چې د الله دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی نو دا څه به سو کیږي ولو کانوا اگر کئ ځای دشمنان زخه دي ضیف لارانو او ابناهم یاد دی زامنو او اخوانهم یاد دی رونو او عشیرتهم یاد دی نورخ پلولی او چری به مغی سره محبت نساتی دا اللہو د پیغمبر دا, دا پاره پل خلق پری خودم چی دی خفا دی اردیو چوی اولائی که کتبا فی قلوبهم ال دا سی خلق مواحدین چی دی؟ نو اللہ علی کلی داغی پذلنو کی ایمان و ایدهم بروح او اللہ امداد کی وقت په وقت پا خپل رحمت سره یا په اللہ سلام سرا و ایدخلو جننات تجری من تحت الانہارو او داخل وکی اللہ دی لراغ جنناتو نو باغو نو تاچبائی گی با لان داغې نه نهرنا خالدی نو پیامی شبی پاگی گی رضي الله عنهم کله چې زی زغدې دشمنان خپە کړو نو الله تعالی رضا شو الله رضا او تحصیل شو کله او رضوا عنه او زی زلانه رضا شو اولایک حزب الله دا لا لاخ کردې د دل لند پارار زګي جنگيګي الا خبردار ان حزب الله هم المفلحون جیب شکا ده الله لخر او فوج چی دو کامیابی